Wir lösen sie, mir, nur. Ein schöner Frühlingstag läutete die Ferien für die fünf Freunde ein. Es war einer der ersten warmen Tage und die Kinder genossen es sich eine frische, aber nicht mehr eiskalte Brise um die Nase wehen zu lassen. Sie waren zum Hafen hinuntergefahren, um ihr Ruderboot zu holen dass sie im Winter im Bootsschuppen von Alf und seinem Vater Mark unterstellen durften. Als sie am Hafen ankamen, war Alf gerade damit beschäftigt, die Netze seines kleinen Fischerbootes zu überprüfen. Hallo Alf! Hey Leute! Seid ihr auf der Suche nach eurem Ruderboot? Hey! Ja, wir wollten lieber zur Felseninsel fahren. Ja, dem Boot haben wir noch einen neuen Anstrich verpasst. Es ist noch nicht trocken. Aber... – Wollt ihr nicht an Bord kommen? – Klar! Ja, – okay. Na, komm! <lacht> – Wie geht's denn dir und dein Vater so? – Ach, ganz gut. Tja, nur die Fänge waren in letzter Zeit nicht besonders gut. Die Untertreibung des Jahres. Ja. Hallo miteinander. <lacht> Hallo, ich Sie wiederzusehen. Ja. Ax ja. hat gesagt, dass Sie unser Ruderboot frisch gestrichen haben. Ja. Vielen ja. Dank dafür. Ja. Oh, keine Ursache. Wir haben unser Boot auch gestrichen und hatten noch genügend Farbe für eure Nussschale übrig. <lacht> <lacht> Tja, aber das Boot ist noch nicht trocken, also könnt ihr jetzt nicht zur Felseninsel hinüberfahren. Aber vielleicht könnten wir Sie stattdessen mal mit rausnehmen, Dad, oder? Oh ja. Ja, Sie könnten uns mit den Netzen helfen. Also, ich weiß nicht. Das ist eine ziemlich anstrengende Arbeit. Wir sind alle viel, viel kräftiger, als wir aussehen. Ja, oh Mann. Mann. Na schön, meinetwegen. Ja. Aber erst rufe ich deine Eltern an, George. Wenn sie nichts dagegen haben, dann könnt ihr mitfahren. Ja, ja, wer weiß, wie lange wir das Fischen noch betreiben können. Also, solltet ihr euch die Chance nicht entgehen lassen. Okay. Klasse! Super. Nach einem Anruf im Felsenhaus, um Tante Fennys Erlaubnis einzuholen, fuhren die fünf Freunde auf dem kleinen Fischkutter mit Mark und Alf auf das Meer hinaus. Während Mark das Boot zu seinen Fischgründen steuerte, saßen die Freunde mit Alf auf dem Vordeck und plauderten. Timmy, lass die Möbel in Ruhe, die fängst doch sowieso nicht. Du hast vorhin gesagt, dass es mit der Fischerei hier an der Küste nicht zum Besten steht. Hm. Kann man wohl sagen. Die Fischbestände sind in Küstennähe nicht mehr so gut, wie sie mal waren. Mhm. Tja, und unser Boot ist auch nicht mehr das Neueste. Also für mich sieht die gute alte Liebe noch ganz rüstig aus. Mhm. Könnte vielleicht mal ein bisschen in den Schuss gebracht werden. <lacht> Lass das mal nicht meine Mutter hören. Das Schiff ist nach ihr benannt. Oh, das wusste ich nicht. <lacht> Spaß beiseite. Sag mal, ihr habt wirklich Sorgen wegen der Fänge, oder? Naja, man muss sich natürlich schon überlegen, ob sich die Fischerei noch bezahlt macht. Ich meine, wenn man dabei bleiben will, dann muss man mit der Zeit gehen. Und was heißt das? Unsere Lillibeth müsste umgebaut werden. Sie bräuchte einen stärkeren Motor, damit wir weiter hinausfahren. Naja, und dann brauchen wir auch noch eine bessere Tiefkühlande. Du hast ja anscheinend alles schon ganz schön gut durchdacht. Ich wusste gar nicht, dass du schon so große Pläne hast. Naja. Wenn ich das Geschäft mal von Dad übernehmen will, dann muss ich mir über die Zukunft Gedanken machen. Könnt ihr diese Pläne denn finanzieren? Das Boot umzubauen kostet doch bestimmt einen Haufen Geld, oder? Das wird sich schon finden. Es gibt schließlich Wege, Geld aufzutragen. Wege? Was für Wege? Naja, Bankkredite oder Nebenjobs oder beides. Nebenjobs? Du fischst mit deinem Vater und du hilfst deiner Mutter im Fischladen. Was für Nebenjobs willst du denn sonst noch übernehmen? – So, Jungs und Herzen, starten wir. Zeit, Netz klar zu machen und auszuwerfen. – Okay. Äh, – Seid vorsichtig, ja, und redet nicht in die Schlaufen, oh, okay. sonst werdet ihr mit dem Netz von Bord gerissen. Oh, wir ist, sind äh, vorsichtig, Mr. Baker, versprochen. <lacht> – Hier draußen gibt es keine Förmlichkeiten, Kinder. Nennt mich Mark. – Na klar, Mark. Ja, – Machen wir gern. – So, das Netz ist vorne und hinten mit der Winde verbunden. Seht ihr? – Aha. – Okay. Den Rest des Netzes kippen wir jetzt über Bord. – Fertig? – Ja. ja – Alles fertig! – Also, Hier, wir sind auf bereit. drei! Und, eins, und, zwei, und drei! – Schön schwer! – Richtig, Timmy! Ich finde auch, dass Sie das gut gemacht haben. – Ja, und was passiert jetzt? – Also, wir warten ein paar Minuten. Mhm. Dann tuckern wir langsam los und schleppen das Netz durch das Meer. Okay. Ja, und hoffentlich finden wir dann ein warm. Ja. Es wäre schön, wenn wir ein Echolot hätten, um Fische ausfindig zu machen, aber naja. Neumodischer Schnickschnack. Immer wenn mein kleiner Finger juckt, dann sind wir genau an der richtigen Stelle. <lacht> Echolot. Das Netz strafft sich. Ich schätze, Ihr kleiner Finger behält recht. <lacht> Siehst du mein so? Dann werfe ich jetzt mal den Motor an. Ja, ja. Fische, wir fangen. Ja. Hoffentlich sind es diesmal mehr Fische als Beifang. Das letzte Mal hatten wir viele Seegurken, Muscheln und allen möglichen Mist mit im Netz. Manchmal sogar irgendwelchen Abfall. Oh. Naja, vielleicht fügen wir ein paar Gummistiefel. Ich bräuchte mal ein paar neue. <lacht> <lacht> Das Netz, das die Winde eine Stunde später hochzog, war nur halb voll. Und nachdem sie die zu kleinen Fische zurückgeworfen und den Beifang aussortiert hatten, war das Ergebnis kümmerlich. Niedergeschlagen kehrten sie am Nachmittag in den Hafen zurück. Alf verabschiedete sich von ihnen, weil er noch eine Verabredung hatte. Die Freunde plauderten noch eine Weile mit Mark. Dann schwangen sie sich auf ihre Räder und radelten durchs Dorf, dem Felsenhaus, zu. Ach, das war ein schöner Tag. Aber jetzt freue ich mich schon darauf, morgen zur Helsenlinse zu rudern. Bis dahin ist das Boot bestimmt trocken. <lacht> mit dem neu angemalten Boot wird das ein ganz anderes Gefühl sein. Nett vom Markt, dass er es gestrichen hat. Also ich würde lieber noch mal mit rausfahren zum Fischen. <lacht> es hat Spaß gemacht. Auch wenn wir ja nicht besonders viel gefangen haben. <lacht> <lacht> hey Leute, seht mal. Das ist Alf im Café mit zwei Leuten. Ja, und? Er hat doch gesagt, dass er noch eine Verabredung hat. Kennst du die Leute, George? Nein, diese blonde Frau habe ich noch nie gesehen. Die haben sich anscheinend viel zu sagen. Mhm. Guckt euch an, wie Alf mit seinen Händen gestikuliert. Und die blonde Frau redet auch ganz schön eifrig auf ihn ein. Was meint ihr, wer die beiden sind? Vielleicht Leute von der Bank, denen Alf Geld abschwatzen will. Was geht uns das an? Ich will nach Hause. Du hast recht, Ann Und Tim jetzt auch eilig, nach Hause zu kommen. Hoffentlich ist der Tee fertig, wenn wir ankommen. Okay. Also los, Leute. Auf nach Hause. Ich, ja. ja. Okay. <lacht> Am nächsten Morgen holten die Freunde ihr Boot bei Mark ab. Die Mädchen konnten es kaum erwarten, zur Felseninsel hinüber zu rudern. Die Jungen dagegen wollten gern noch einmal mit zum Fischen fahren. So halfen sie den Mädchen, das Boot ins Wasser zu schieben, und winkten George und Anne zu, die mit fröhlicher Miene auf die Felseninsel zuruderten. Die Jungen halfen Mark, den kleinen Kutter klarzumachen, als zwei Fremde auf dem Pier kamen. Den Mann kannten die jungen nicht, aber die Frau war dieselbe, die sie am vorigen Abend im Café mit Alf gesehen hatten. Guten Morgen. Sind Sie Mark Baker? Wer bin ich? Kann ich Ihnen helfen? Ich bin Harold Carpenter und dies ist meine Frau Joanne. <lacht> Wir würden gern Ihr Boot kaufen. Wie bitte? <lacht> Wir möchten Ihr Boot kaufen. Meine Frau und ich wollen uns hier niederlassen und wir würden uns gern im Tourismusgeschäft betätigen. Und was hat das mit meinem Boot zu tun? Wir haben gehört, dass die Fischerei mühsam mhm. geworden ist und dass sie bald aufgeben. Da dachten wir, wir machen Ihnen ein gutes Angebot für Ihr Boot. Was wollen Sie denn mit meinem Boot? Ich denke, Sie wollen sich um Touristen kümmern. <lacht> ja, eben. Wir bauen Ihr Boot ein bisschen um, schippern die Touristen herum und zeigen Ihnen, was die Fischer hier früher einmal gefangen haben. Früher ja, haben. mal? Mhm. Äh, was soll denn das heißen? Sagen. Sie, Sie, hören Sie mal. Ich weiß zwar nicht, wie lange ich noch Fischer sein kann, aber noch gebe ich nicht auf, verstanden? Hallo alle miteinander. Wer sind Sie? Oh. Wird auch Zeit, dass du dich endlich blicken lässt, mein Sohn. Wir wollen gleich los. Äh, jetzt hören Sie doch mal zu, Mr. Baker. Mhm. Unser Angebot ist wirklich gut. Ja. Welches Angebot? Die beiden wollen euren Kutter kaufen und daraus einen Vergnügungsdampfer machen. Weißt du da nichts darüber? Äh, wieso sollte ich das? Hast du denn gestern nicht schon mit dieser Dame geredet? Äh, Im Hafencafé? Äh, nein. Äh, gestern? Ich habe diesen Jungen noch nie gesehen. Sie du, äh, diese beiden wollen unseren Kutter kaufen und umbauen. Für Touristen. Hast du hm. er schon mal so einen Quatsch gehört? Jetzt hören Sie uns doch erst mal zu. Mit Ihrem kümmerlichen Kutter können Sie doch sowieso keinen Blumentopf mehr gewinnen. Wie, wie bitte? Was wissen Sie, Landratte, denn davon? Ja, das ist ja wohl das so. Allerletzte. Ich muss mich auf meinem eigenen Boot beleidigen lassen. Sagen Sie mal, schämen Sie sich nicht, die Notlage anderer auszunutzen? Noch bin ich nicht am Ende, Sie... Sie seien Sie doch vernünftig, Mr. Baker. Ja, also, wir müssen los. Ich mache jetzt die Leinen los, ja, ja? Ich hol die Fender ein. Ja. Ich kümmere mich um die Binde für das Netz. So, das... Ja, dann los, ihr leicht Alles klar? Da? Ja. ich fasse es nicht. Okay. Inzwischen waren George und Anne auf der Felseninsel angekommen. Nachdem sie ihr Boot auf den Strand gezogen hatten, liefen sie zur Burgruine. Timmy nahm plötzlich eine Witterung auf und raste bellend davon. Nicht so stürmisch, Timmy! Die Kaninchen sind später auch noch da! Du, George, da hinten an der Badestelle, da liegt ja ein Katamaran auf dem Strand. Es ist niemand zu sehen. Wo können die Leute denn sein, die mit diesem Ding gekommen sind? Wahrscheinlich in der Ruine. Von da kommt jedenfalls Timmys Bellen. Stimmt. Komm, lass uns mal nachsehen. Mhm. Die beiden Mädchen kletterten in die Ruine hinunter. Als sie unten ankamen, hörten sie zwei Leute miteinander sprechen. Leise schlichen sie näher. Wäre gar kein schlechter Ort dafür. Aber ich habe gehört, dass hier immer ein paar Kinder auftauchen. Hörst du das? Ich könnte schwören, das ist ein Hund. Ja, seid doch nicht so nervös. Wo sollte hier ein Hund herkommen? Vielleicht mit den Kindern. Die kommen doch höchstens zum Baden hierher. Und heute ist es kühl, also. Wenn wir es hier machen wollen, dann merken die gar nichts davon. Wovon merken wir nichts? Wer, Wer sei seid wir? ihr? Ich heiße George und mir gehört diese Insel. Also stelle ich die Fragen. Wer sind Sie? Und warum betreten Sie unerlaubt meine Insel? Ähm, wir... Äh Wir haben nur einen Ausflug gemacht und wollten uns hier ein bisschen ausruhen. Ja. Und zum Ausruhen klettern Sie in die Ruine, ja? Äh, wir, wir hatten uns ausgeruht. Dann sahen wir die Ruine und wurden neugierig. Das und ist da doch alles Quatsch! Sie haben hier irgendwas vor. Also gut, ihr habt uns erwischt. Halt die Klappe. Wir, wir suchen einen Platz für eine ganz besondere Geburtstagsparty. Als wir diese Insel sahen, da dachte ich, das wäre der ideale Platz. Und auf die Idee, mich um Erlaubnis zu fragen, sind sie wohl überhaupt nicht gekommen. Was? Wir wussten doch nicht, dass die Insel Privatbesitz ist. Ehrlich. Wir sind nur vorhin hier vorbeigekommen und da haben wir gedacht... Eben hat ihr Kumpel aber erzählt, dass wir oft zum Baden hierher kommen. Das wusste er also. Hat Alf ihn das erzählt? Alf? Woher kennt ihr denn <lacht> … Welcher Alf? Der Alf, mit dem Sie sich gestern im Hafencafé getroffen haben. Ich weiß nicht, von wem ihr spricht. Wenn wir gewusst hätten, dass die Insel Privatbesitz ist, da wären wir nicht gekommen. Stimmt's, Pat? Wie? Äh, äh, ja klar, wir wären nicht gekommen. Und jetzt gehen wir wieder. Ist euch das Recht, ihr Gehören? Ihr braucht euch gar nicht so unfreundlich anzustellen! Jetzt werden Sie bloß nicht unverschämt. Ich könnte Sie wegen unerlaubten Betretens vom Privatbesitz anzeigen. Ach, das wird doch wohl nicht nötig sein. Wir ja. gehen ja schon. Wir klettern mit Ihnen nach oben, damit der Hund Sie in Ruhe lässt. meinetwegen. Oh. Dankeschön. Da ja. kommt sie nicht. mit dem Kutter waren die Jungen damit beschäftigt, das Netz auszuwerfen. Alf war auffallend still geworden. Er hatte auf der ganzen Fahrt kaum etwas gesagt. Auch jetzt schien er in Gedanken versunken zu sein. Okay, dann werf das Netz mal aus, Jungs! Klar! Alf, wirf dein Ende über Bord, okay? Hey, hörst du nicht? Alf! Was ist denn mit dir los? Hm? Wie? Was? Oh, oh, das Netz. Entschuldigt. Achtung, Alf, du stehst mit dem Fuß in einer Schlaufe. Das Netz zieht sich mit. Hilf ich hab dich. Stell die Winde hoch. Ja. So. Oh, das. war knapp. Du wärst fast über Bord gegangen. Sag mal, was war das denn eben? Entschuldigung, ich war unaufmerksam. und Ich, ich bin mit dem Fuß in der Netzschlaufe hängen geblieben. Es tut mir leid. Ich wäre fast über Bord gegangen. Das war echt knapp. Danke für die schnelle Hilfe, Julian. Ja, schon gut. Ich bin froh, dass nichts passiert ist. Sieht dir gar nicht ähnlich, so unaufmerksam zu sein? Stimmt irgendwas nicht? Nein, nein, nein. Es ist alles in Ordnung. Ich mache mir nur Sorgen wegen des Wetters. Das Wetter? Ja. Tch, wieso? Ist doch nur eine steife Brise. Das macht das Wetter nichts aus, oder Dick? Ja, auf keinen Fall. Aber bei dieser Windstärke mit dem Netz zu arbeiten, ist nicht ungefährlich. haben wir gesehen. <lacht> na, na. Jedenfalls nicht für unerfahrene Leichtmatrosen. Hey. Weißt du, <lacht> ja. Vielleicht hast du ja recht. Ist nur ärgerlich, dass wir überhaupt rausgefahren sind. Da haben wir eine Menge Sprit vergeudet. In letzter Zeit verbrauchen wir sowieso viel zu viel Treibstoff. Was? Erheblich mehr, als wir uns leisten können. woran liegt das denn? Keine Ahnung. Ich sollte mir wohl den Motor mal genauer ansehen. Vielleicht ist irgendwo ein Nick. Ich kümmere mich darum, Vater. Wenn wir zurückfahren, dann, dann, dann habe ich ja genug Zeit, um mir den Mutter mal anzusehen, ja? Also gut, meinetwegen. Aber lass das Netz noch mal runter. Mhm. Wir schleppen es hinter uns her und holen es ein, wenn wir im Windschatten der Landzunge sind. Vielleicht geht uns ja doch noch irgendein Fisch ins Netz, okay Jungs? Hey, ja, Eiskipper! Äh, also ich finde wirklich, dass wir die Jungs nicht unnötig in Gefahr bringen sollten. Seht ihr gar nicht eh nicht so besorgt um uns zu sein, Alf? <lacht> Ich riskiere doch nicht, dass George mir den Kopf abreißt, wenn einer ihre Cousins über Bord fällt. Hm? Sag mal, findest du nicht, dass Alf heute irgendwie ein bisschen komisch ist? So eine kleine, steife Brise ist doch eigentlich kein Grund, gleich umzukehren. Ja, du hast recht. Er anscheinend schnell wieder an Land ruhen hm. Vielleicht hängt das ja mit dem Angebot für das Boot zusammen. Ich frage mich nur, wieso Alf so überrascht getan hat. Da hat man dieser Joanne doch gestern Abend schon geredet. So sagt er, bloß sein ist. das bloß seinem Vater? Ist doch nicht schlimm, wenn man alle Möglichkeiten in Betracht zieht. Du hast Marc doch gehört. Er wird sich mit Händen und Füßen dagegen wehren, den Kutter zu verkaufen. Ich, ich schätze, Alf wollte ihn irgendwie nicht verletzen. Kann sein. Aber, aber irgendwie habe ich ein komisches Gefühl. Erinnerst du dich, dass Alf gesagt hat, es gibt immer Wege, an Geld zu kommen? Ja. Ich finde, wir sollten ihn ein bisschen im Auge behalten. Mhm. Gute Idee. Komm, mhm. wir gehen jetzt auch in die Kajüte runter. Nach ihrer Rückkehr machten Alf und Mark sich auf den Heimweg. Dick und Julien warteten im Hafencafé auf die Mädchen, die bei diesem Wetter sicher bald von der Felseninsel zurück sein würden. Als das kleine Ruderboot endlich in Sicht kam, liefen die Jungen hinaus, um den Mädchen dabei zu helfen, es aus dem Wasser zu ziehen und im Marks Bootsschuppen zu tragen. Inzwischen hatte es angefangen zu regnen und die Kinder beschlossen, im Bootsschuppen den heftigen Regenguss abzuwarten. Der Wind hat wirklich ganz schön aufgefrischt. Oh, ich bin froh, dass wir gerade noch rechtzeitig vor dem Regen zurück sind. <lacht> Na, so schlimm ist das Wetter auch wieder nicht. Wenn Alf nicht so übermäßig besorgt gewesen wäre, hätten wir noch draußen bleiben können. Marc und Alf sind natürlich schon in schlimmerem Wetter unterwegs gewesen. Aber wenn man Landraten an Bord hat, muss man eben vorsichtiger sein. Ich bin froh, dass Alf so vernünftig war, euretwegen rechtzeitig umzukehren. Ich glaube nicht, dass wir die Ursache waren. Wie meinst du das? Heute Morgen war die Frau am Pier, die Alf gestern im Hafencafé getroffen hat. Das, das ist unmöglich. unmöglich. Äh, wieso ist das unmöglich? Weil wir sie heute Vormittag auf der Felseninsel getroffen haben. Äh? Die kann nicht mit euch geredet haben, nachdem wir zur Felseninsel gerudert waren. Stimmt, denn als wir dort ankamen, waren die Frau und ihr Begleiter schon dort. Das kann nicht stimmen. Ja, ja genau. Das stimmt, ich schwöre es Nein, auch. Es war dieselbe Frau. <lacht> Na, dann haben wir ja schon wieder ein Rätsel am Hals. Die Frau, die sich zwei teilen kann. Uh. <lacht> Also, die ganze Sache ist irgendwie schon eigenartig, findet ihr nicht? Erst redet Alf mit dieser Geschäftsfrau und dann will er sie auf einmal nicht mehr kennen. Genau. Und dann redet sie mit Mark und plötzlich kann Alf es kaum erwarten, wieder in Karen zu sein. Dafür gibt es bestimmt eine ganz vernünftige Erklärung. <lacht> ja, die gibt's bestimmt. Und um sie zu finden, sollten wir unseren guten Alf ein bisschen im Auge behalten. Er tut ja gerade so, als wenn Alf irgendwas ausgefressen hätte. Jedenfalls scheint mir, das er etwas verheimlicht. Na und? Er ist uns schließlich keine Erklärung schuldig. Hey, hört mal. Irre ich mich oder kommt da ein Auto auf den Pier gefahren? Du hast recht. Ach, Mist, durch den Regen ist nicht viel zu sehen. Ich gehe mal zum Tor und gucke raus. Und? Kannst du was sehen? Ja. Er ist ein kleiner Lieferwagen. Er hält vor dem Kutter. Was? Meinst du, die wollen da was klauen? Nein, nein, seht mal. Da ist Alf. Ach, was? Und die holen nichts vom Kutter. Die bringen etwas hin. Der Regen lässt nach. Los, wir gehen hin und fragen Alf, was er da treibt. Mhm. Ah. Ja, los! Die fünf Freunde verließen den Bootsschuppen und gingen auf den regennassen Pier, wo Alf und die Frau gerade eine Kiste an Bord der Lilibeth schleppten. So ist Heilung. Wir haben nicht die ganze Nachtzeit. So muss. So muss die ganze Sache eigentlich schon morgen über die Bühne gehen. Es herrscht Sturmwarnung. Hat das nicht noch ein paar Tage länger Zeit? Das hat es nicht. Wir stehen unter einem starken Zeitdruck ja. und du solltest nicht so viele Fragen stellen. Du wirst nur dafür bezahlt, die Kisten zu transportieren. Klar? Willst du den Job nun oder nicht? Ja natürlich. Hm. Wir brauchen das Geld einfach, auch wenn mein Vater das nicht einsehen. Will. Alter, was macht ihr ja. denn noch hier? Äh, äh, George, was macht ihr denn noch hier? Wir wollten nicht im strömenden Regen nach Hause fahren, deswegen haben wir den Regenguss im Bushaus abgewartet. Mhm. Was sind das für Kisten? Ach, haben Sie sich nun doch mit Mark geeinigt, Joel? Wie hm? bitte? Was heißt mit Marke einig? Wer bist du überhaupt? Äh, was? Erinnern Sie sich nicht? Ich war mit meinem Bruder vorhin auf dem Boot, als wir einliefen. Wie haben Sie in der Hafenmeisterei gesehen? Ähm. Ah, natürlich, <lacht> klar. Äh, ja. Jetzt muss ich aber wirklich wieder los. Ähm, hast du alles, Alf? Klar, äh, ja, ja, klar. Ja, gut, gut. Äh, ich danke. muss noch was erledigen. Bis nachher. Mhm. Mit der Frau Geschäfte, Alf. Ich dachte, dein Vater will seinen Kutter nicht verkaufen. Tut er auch nicht. Colleen hat mir nur geholfen, Kisten mit ähm, naja, Ersatzteilen herzubringen. Colleen? Ich dachte, sie heißt Joelle. Äh, äh, ja, ja, natürlich. Das wollte ich auch sagen. Ich habe nur gerade an jemand anderen gedacht. Aha. <lacht> also, also, das hier sind Ersatzteile für den Motor. Ihr wisst doch, dass der zu viel Treibstoff frisst. Aha. Naja, und jetzt muss ich mich wirklich um den Einbau kümmern. Ah. Klar, dann gute Nacht. Ja, Komm gut nach Hause. Und äh, morgen fahren wir nicht raus. Es herrscht Sturmwarnung. Alles klar. Dann sehen wir uns irgendwann anders. Ja, sicher. Bis dann. Was ist bloß mit Alf los? Wie meinst du das? Fandet ihr nicht, dass er sich komisch verhalten hat? Nö. Hat es wohl mit diesen Kisten auf sich? Wieso? Er hat doch gesagt, dass das Ersatzteile für den Motor sind. Und warum bringt er sie dann bei Nacht und Nebel an Bord? Und warum hilft ihm diese Joanne dabei? Oder Colleen? Oder wie immer sie auch heißt? Jetzt beruhig dich mein Joanne. Das ist doch alles ganz einfach zu erklären. Die Ersatzteile sind eben heute Nachmittag erst angekommen. Und das mit dem Namen war eine bedeutungslose Schusseligkeit. Genau. Wie oft sagt Mama Dick zu dir oder Julian zu Dick? Das hat doch nichts zu sagen. Aber Alf und Mark sind doch angeblich in finanziellen Schwierigkeiten. Woher haben sie denn das Geld für zwei Kisten mit Ersatzteilen? Ja. Da müssen doch genug Ersatzteile drin sein, um einen ganz neuen Motor zu bauen. Und wieso soll Alf anscheinend morgen irgendwas über die Bühne bringen? Ja. Sag mal, habt ihr beiden sie noch alle? Was wollt ihr eigentlich damit sagen? Wieso hakt ihr so auf Alf herum? Niemand hakt auf ihm herum, George. Wir finden nur, dass irgendwas an der Sache mit dem Kutter komisch ist. Und mit dieser Frau. Vielleicht hat Alf hier irgendwelche Probleme. Sein Vater ist wirtschaftlich jedenfalls fast am Ende. Sie brauchen dringend Geld. Das hat Alf doch vorhin selbst noch gesagt. Oh, ihr beiden habt einfach nur Langeweile und deshalb konstruiert ihr irgendwelche Geheimnisse. Was? Na ja, das mit der Frau ist schon seltsam. Erst wechselt sie die Mark zu und dann taucht sie auf der Felsenlinse auf und dann will sie uns nicht kennen. Na ja, normal ist das alles nicht. Siehst du, das sagen wir doch die ganze Zeit. Ach, ihr spinnt ja alle. Morgen ist Sturm angesagt, da werde ich es mir gemütlich machen. Ich werde in die Bücherei gehen und mir einen richtigen Schmöker ausleihen. Das ist allemal besser, als mir hier eure, eure Verschwörungstheorien anzuhören. Vielleicht hast du ja recht, Ann. Machen wir uns doch morgen einfach mal einen faulen Tag in der Bücherei he? und trinken dann im Café noch einen Kakao. Gute Idee, ich bin dabei. Ich auch. Jan, was ist mit dir, Timmy? Das klingt ja nicht gerade begeistert. <lacht> Kann ich verstehen. Vielleicht können wir jetzt hier endlich nach Hause fahren und was essen. Ja, tja, essen, und was sonst. Ja, Tommy, du bekommst auch einen schönen <lacht> Knochen. <lacht> Einer hier und <rein. lacht> <lacht> Tatsächlich war es auch am nächsten Morgen stürmisch und regnerisch. Tante Fanny nahm die Kinder im Auto mit ins Dorf und setzte sie vor der Post ab, wo Julian vor dem Besuch in der Bücherei noch kurz ein paar neue Sondermarken für den fälligen Brief an die Eltern kaufen wollte. Guten Morgen! Guten Morgen! Guten Morgen, Kinder! Was kann ich denn für euch tun? Wollt ihr Briefe verschicken? Ja, und zwar möglichst mit den neuen Sondermarken. Die sind doch gerade erst rausgekommen, oder? Ja, genau. Die sind praktisch noch druckfrisch. Hier, sieh mal. Ja, genau. Und äh Timmy, was machst du denn? Timmy, komm her! Timmy, komm her. Du sollst doch nicht immer mit fremden Leuten äh, Guten Morgen. Ist das dein Hund? Ja, das wissen sie doch. Auf der Felseninsel haben sie ganz schön Respekt vor ihm gehabt. Wer? Ich? Wo? Hm? – Ich glaube nicht. – Joanne, was tun Sie denn hier? <lacht> – Ich gebe einen Brief zur Post. Denk mal an. Aha. Es ist schön, dass ich euch treffe. Könntet ihr nicht noch einmal mit Mark Baker reden? Ach, ich glaube, er ist ein bisschen stur. – Stur? Er will ihn nur sein Kutter nicht verkaufen, weil er weiter Fischer sein will. Sie haben noch Alf selbst die Ersatzteile gebracht. Ersatzteile? – Ersatzteile? Wovon redest du? Ja. – Na, hören Sie mal. Wollen Sie uns auf den Arm nehmen? Die Kisten gestern Abend. Ja, schon vergessen? <lacht> – Gestern Abend war ich in meinem Hotelzimmer. Ihr müsst mich wohl mit jemandem …– Hallo, Joel. Sehen Sie mal, was für tolle Sondermarken ich bekommen habe. Äh, – Wie? Äh, ja, schön. Hört zu. Ich muss dringend ins Hotel zurück. Wiedersehen. – Sag mal, war das nicht? – Ich bin mir nicht sicher, wer das war. Ich glaube, diese Frau hat irgendwelche Probleme mit ihrem Gedächtnis. Oder ist sie einfach nur verrückt? – Tja, wie dem auch sei. Die Bücherei wartet auf uns. Ja! Und der Kakao! Ja, toll. <lacht> Wenig später waren die fünf Freunde auf dem Weg zur Bücherei. Auf der Dorfstraße, die am Hafen entlang führte, reckten sie die Hälse, um nach der Lilibeth zu schauen. Zu ihrem Erstaunen sahen sie, dass Alf den Kutter gerade betankte. Und neben ihm, an Deck, stand Joanne in Begleitung eines Mannes, den die Jungen nicht kannten. Verblüfft blieben die Kinder stehen. Leute, seht ihr, wer da steht? Oh, das ist Joanne. Ja. Na, die muss ja geflogen sein, um vor uns am Hafen zu sein. Und diesen komischen Typen von neulich hat sie auch dabei. Ich dachte, sie wollte ins Hotel zurück. Und wer ist der Typ? Woher kennt ihr den? Der war neulich mit ihr auf der Felseninsel, wie wir schon erzählt haben. Hier stimmt was nicht. Wieso tankt Alf den Kutter auf? Die wollen doch wohl bei diesem Wetter nicht zum Fischen rausfahren. Ich denke, es herrscht Sturmwarnung. Ich kann Marc nirgends sehen. Aber vielleicht hat Alf ja auch nur das Ersatzteil von gestern Abend eingebaut und will jetzt eine Probefahrt machen. Und warum nimmt er dann Joanne mit? Marc will doch angeblich nichts mit ihr zu tun haben. Vielleicht wollen die aber auch das Geschäft abwickeln, das sie angeblich über die Bühne bringen wollten. Meint ihr, wir sollten Marc davon erzählen? Petzen? Na ja. Komm, welche Frage? Wir müssen nur herausfinden, welche das sind. Und wie willst du das anstellen? Na, wie schon? Wir nehmen an der kleinen Probefahrt teil. Vielleicht kriegen wir so etwas raus. – Du willst bei diesem Wetter auf einem Kutter rausfahren? – Ja. – Ohne mich. Und dann noch mit diesen komischen Leuten, denen man nicht trauen kann. – Ja, der bleibt doch hier, du Angsthase. – George! <lacht> sei nicht immer so grob. – Ist doch wahr. Ja, – Ist vielleicht eine gute Idee, wenn du hier bleibst, Anne. Mhm. Wenn wir in einer Stunde nicht zurück sind, dann alarmierst du die Küstenwache, okay? – Okay. – Der Leiter heißt, glaube ich, Captain Morris. Ja, und was soll ich ihm sagen? – Am besten die Wahrheit, dass irgendwas nicht stimmt mit der Lillibeth. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Wenn ihr wirklich denkt, dass hier ernsthaft was faul ist, dann könnt ihr doch nicht mit da rausfahren. Kann nichts ist faul, denn wahrscheinlich ist das alles ganz harmlos. Es ist trotzdem gut, wenn du als Notfallversicherung hier bleibst. Na gut. Genau. Hol dir ein Buch aus der Bücherei, setz dich ins Hafencafé und trinken Kakao. Warte, ich habe doch hier irgendwo ja, hier Hier ist ein bisschen Geld. Danke. Aber ich warte nur eine Stunde, keine Minute länger. Ist das klar? <lacht> – Ja, wohl <klar. lacht> Jawohl, glasklar. Wahrscheinlich sind wir sowieso in ein paar Minuten quietschvergnügt zurück und lachen mit Alf über ein dummes Missverständnis. – Na gut, aber seid bloß vorsichtig. – Versprochen, Was Das kann uns schon passieren. Wir haben doch Timmy dabei. <lacht> – Also, los! – Ja. Ja, der wird euch auch nicht viel nützen, wenn ihr über Bord geworfen werdet. Ben blieb mit einem mulmigen Gefühl auf der Dorfstraße zurück und beobachtete, wie sich die Freunde in einem unbeobachteten Moment an Bord der Lilibeth schmuggelten und unter Deck verschwanden. Seufzend sah sie auf ihre Uhr und lenkte ihre Schritte in Richtung Bücherei. Die drei anderen waren mit Timmy inzwischen vorsichtig in den kleinen Laderaum der Lilibeth geklettert. Denke, über diesen lauten Motorengeräusch, das glaubst du doch selber nicht. Was glaubt ihr, wohin wir fahren? Dringen wir wirklich nur eine Runde, um den Motor zu überprüfen? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich nicht. Oh. Oh. Oh. Oh. Was für Brecher! Wunderbar, Sturmwarnung herrscht. Oben. Oh. Oh. Ich hoffe, dass das hier keine längere Fahrt wird. Ja. Wir sind schon raus aus dem Hafen. Ich schlage vor, wir schleichen uns nach oben. So unbedingt aufkriegen, was er mir vorhat. Ich bleibe mit Jimmy hier, sonst wird er noch über Bord gespült. Ja, okay, verstanden. Es ist sowieso besser, wenn ich alle auf einmal nach oben gehe. Okay, aber seid vorsichtig, ja? Okay. Vorsichtig, vorsichtig schlichen die beiden Jungen nach oben. Von hinten sahen sie Alfs Kopf am Steuerrad. Neben ihm standen Joanne und der andere Mann an die Wand gedrückt, rückten die Jungen der Kajüte näher. Vorsicht. Ich hoffe nur, dass eure Leute auch wirklich da sind. Ich will diese komischen Kisten so schnell wie möglich loswerden, was auch immer da drin ist. Na klar werden sie da sein, keine Angst. Und wenn alle Strecke reisen, dann haben wir für eine Möglichkeit der Zwischenlagerung gesorgt. Zwischenlagerung? Wo denn? Dieser kleinen Insel da drüben. Da es eine Burgruine, die ein prima Lagerplatz wäre, falls wir die Ware heute nicht loswerden. Seid ihr völlig verblödet? Die Insel gehört George. Und die ist regelmäßig da drüben. Wenn die euch auf ihrer Insel erwischt, dann, dann ist die Hölle los. Die nächsten Tage bleibt das Wetter aber stürmisch. Da wird deine kleine Freundin sicher auf einen Besuch auf ihrer Insel verzichten. Und wenn sie uns in die Quere kommt, wird sie's bereuen. Was soll das denn heißen? Ach, gar nichts. Pet ist ein Schwätzer. Außerdem werden unsere Leute bestimmt pünktlich auftauchen. Wird auch Zeit, dass wir hier verschwinden, ne? Ja. Das Auftauchen meiner Zwillingsschwester hat uns die ganze Tour vermasselt. Man darf auf keinen Fall rauskriegen, dass ich hier bin, sonst ist die Hölle los. Ja. Ich war ganz schön verblüfft, als die neulich morgen am Pier stand. Joanne sieht ja wirklich zum Verwechseln ähnlich <lacht> von Aber nur äußerlich. Joanne ist so eine aufrechte Bürgerin. Die will sich tatsächlich im Touristengeschäft im Buckel krumm arbeiten. <lacht> Diese ach-so-ehrenwerte Langweilerin geht mir gewaltig auf die Nerven. Na, sobald wir die Ladung abgeliefert haben, verschwinden wir ja sowieso aus der Gegend. Also allmählich frage ich mich, was an diesen Kisten ist. Es ist doch wohl nichts Illegales, oder? Geht dich gar nichts an, du Grünschnabel! Es sind nur ein paar Ersatzteile, die zufällig in England billiger sind als in Frankreich, okay? Genau. Ja, ja. Ach Gott, du hörst dich schon an wie meine Schwester. Tja. Hast du das gehört, Dick? Es sind Zwillinge. Ja, ich hab's gehört. Was ist mit dieser Ladung? Wenn die versuchen, etwas bei diesem Sturm loszuwerden, kann die Sache ja nur faul sein. Ja. Los komm, wir verdrücken uns wieder nach unten. Schnell begaben sich die beiden Jungen zurück in den Laderaum. George untersuchte die beiden Kisten bereits und die Jungen erzählten ihr, was sie gerade gehört hatten. Ach, Ach, deshalb haben sich die beiden so komisch benommen. Jetzt wird mir einiges klar. Was für ein Affentheater! Das ist aber noch nicht alles. Die schmuggeln hier irgendwas. Ja. Und das, was sie schmuggeln, muss in diesen Kisten sein. Die wollen sie irgendeinem Mittelsmann übergeben. Ja, oder in der Burgruine auf der Felseninsel Zwischenlagern. Ach, deshalb sind Colin und der Typ neulich in der Ruine herumgeklettert. Ja, ich frage mich nur, wie Alf an diese beiden Typen geraten ist. Ich glaube, Alf hat sich da unwissentlich auf irgendwas eingelassen, was nicht ganz sauber ist. Ja. Er wollte schluss. wohl ein bisschen Geld mit extra Fahrten verdienen und ja, hat sich nicht dafür interessiert, was er hier eigentlich transportiert. Ja, wahrscheinlich. Naja, wie auch immer. Jedenfalls müssen wir rausfinden, was in diesen Kisten ja. ist. Die sind aber sehr stabil und fest zugenagelt. Ich habe schon versucht, die eine Kiste aufzumachen. <gibliotra> <darunter> <lacht> und danke für deine Hilfe, Timmy. Aber ich glaube nicht, dass du mit deinem Pfoten die Kiste aufkratzen kannst. <lacht> Der Seegang wird immer schlimmer. Oh. Ah, Achtung, George, hinter dir. Ja. Ozaki reißt dich los. Duftig. Lass mich mal sehen, was da drin ist. Mhm. So, Lass mich beuten. Lass mich beuten? Was ist da drin? Keine Ahnung. Und? Warte. Geld. Geld. Geld? Ja, Geld. Seht euch das an. Jede Menge Scheide greif ich nicht. Woher hat all Kistenweise Geld? Die Kisten gehören noch gar nicht, Alf. Nein, sie gehören Colin. Ah. Wieso die mit so viel Kohle holen? Vielleicht, vielleicht kauft sie ja irgendwas von dem Mittelsmann und dafür ist das Geld. Ah, klingt für mich eher unwahrscheinlich. Mhm. Lass mich die Scheine mal genauer ansehen. Dick? Mag ja? hier nicht irgendwo eine Taschenlampe? Äh, ja, ja, da drüben. Äh, warte, ich bring sie dir. ja, ja danke. Ich weiß nicht recht, aber ich glaube, das hier ist Falschgeld. Falschgeld? Falschgeld? Na naja, ich bin kein Experte, aber Mr. Baker von der Bank hat mir mal eine Blüte gezeigt. Du meinst einen falschen Geldschein? Ja, genau. Er hat mir gesagt, dass bei Falschgeld oft das Wasserzeichen etwas unregelmäßig ist. Uh -huh. Ihr meint, Eifel ist in ein Schmugglergeschäft mit einer Falschgeldbande geraten? Ich ja, fürchte fast. ganz so aus. Er naja, und sein Vater sind mit der Fischerei praktisch am Ende. Sie brauchen verzweifelt Geld sicher, dass Alf nicht weiß, was er hier transportiert. Trotzdem wird er in Mord Schwierigkeiten geraten. Hey, hört mal. Was denn? Ich glaube, da nähert sich ein anderes Schiff. Das sind bestimmt die Kontaktleute. Da kommt jemand in den Niedergang runter. Wir müssen die Kisten wieder zumachen. Schnell. Dafür ist keine Zeit. verstecken? hinter den Kissen. Okay. Jetzt wieder zu. Wer ist da? raus hier, Leute. Okay. Oh, schnell! Los, schneller! Wir müssen die Tür verriegeln! Ja, oh. Lasst mich raus! Los kommt! Wir müssen nach oben und versuchen, an das Funkgerät zu kommen, um die Küstenwache zu verständigen. Okay. Wir müssen vorsichtig sein. Ja. Mit klopfendem Herzen schlichen die drei Kinder hoch zur Kajüte. Der Motor des kleinen Kutters war gedrosselt worden. Sie konnten sehen, dass ein anderer Kutter gerade längsseits ging. Alf war auf dem hinteren Deck und machte die Leinen fest, während zwei Männer vom anderen Boot herübersprangen. George und Dick drückten sich gegen die Wand des Ruderhauses, während Julian durch die Tür hineinschlüpfte. Jetzt war seine Chance gekommen. Jetzt oder nie! Mal ja, sehen, wie funktioniert das hier nochmal? mal. Hat das mir doch neulich gezeigt. Ach, also, hier ist die Ruftaste. Mayday, Mayday. Hier ist die Lilibeth. Ich rufe die Küstenwache. Verstanden, Lilibeth. Was ist Ihr Problem? Also, wir befinden uns einige Meilen von Karen entfernt. Hier wird ein Schmuggelgeschäft mit Falschgeld durchgezogen. Wir brauchen dringend Hilfe. Wie ist Ihre genaue Position, Lilibeth? Ich, ich weiß es nicht. Ich muss eine Seekarte finden. Ich brauche Ihre genaue Position, Lilibeth. Sonst können wir sie nicht orten. Hier. Hier ist die Seekarte. Wir befinden uns... Was machst du denn hier, Julian? Alf! Was willst du mit dem Funkgerät? Wir versuchen dein Hals zu retten, Alf du nicht, dass du dich auf Schmuggelgeschäfte mit Falschgeld eingelassen hast? Falschgeld? Wovon ja. redest du da bloß? Ich transportiere nur ein paar Kisten Ersatzteile. Ach, das glaubst du doch selbst nicht. Mach die Augen auf Alf. Du bist mitten in eine Schmuggelbande geraten. Sie schmuggeln Falschgeld. Wie bitte? Wie kommst du denn auf die Idee? Eine der Kisten unten ist zerbrochen. Da ist Falschgeld drin. Das glaube ich nicht. Das du aber, mein Lieber? Deine Freunde sind unglücklicherweise ein bisschen schlauer als du. Du dämlicher Fischerjunge! Hey. Tja, schade, dass ihr dahinter gekommen seid. Jetzt müssen wir euch leider einsperren. Los, kommt ihr beiden. Ja, sie ist bewaffnet. Ja, das bin ich allerdings. Und wenn dieses Ding nicht losgehen soll, tut ihr besser, was ich sage. Draußen standen George und Dick schreckensstarr noch immer an die Kajütentür gepresst. Sie versuchten, im zunehmenden Rollen des Bootes das Gleichgewicht zu halten. Timmy, der auf unsicheren Beinen hin- und her gerutscht war, war von George in das kleine Rettungsboot am hinteren Ende des Kutters verfrachtet worden. Hilflos mussten George und Dick mit ansehen, wie Colleen die beiden Jungen mit vorgehaltener Waffe auf das hintere Deck trieb. Und zu allem Unglück kamen jetzt auch noch die beiden Männer von dem anderen Schiff mit Pett nach oben. Die Kisten hatten sie bei sich. Oh nein, das sind vier gegen Julian und Alf. Und Colleen hat auch noch eine Waffe. Was machen wir denn jetzt? Vor allem nicht die Nerven verlieren. Ja, okay, kein Panik. Sieh mal nach oben, George. Die ganze Bande steht genau unter dem Netz. Wir müssen es nur schaffen, die Winde in Betrieb zu setzen, und zwar im Schnelllauf. Ja. Mark hat mir gezeigt, wie das geht. Okay, kommst du an den Schalter, ohne gesehen zu werden? Ich glaube, die da drüben sind viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Wenn ich vorsichtig bin, dann bemerken Sie mich gar nicht. Okay, pass auf dich auf, ja? ja? Vorsichtig und immer dicht an der Kajütenwand arbeitete sich Dick zum Schalter für das Netz vor. Der Schalter befand sich ganz dicht vor der Stelle, an der Colleen mit Pet und den beiden Komplizen vom anderen Schiff standen. Mit angehaltenem Atem, tastete Dick nach dem Schalter für das Netz und hoffte, dass sich keiner der Gauner im falschen Moment umdrehen würde. Auf, ja? Willst du die beiden Jungs zu den Fischen schicken, Colleen? Das wird doch wohl reichen, wenn wir sie einsperren. Ach ja? Und was macht ihr mit ihnen, wenn ihr wieder in Kirren seid? Die werden euch verpfeifen, du Idiotin. Das Risiko ist viel zu groß. Dann kommen wir eben mit auf euer Schiff. Bis die Kinder das Boot nach Kirin zurückgesteuert haben, sind wir längst außerhalb der Hoheitsgewässer. Glaubst du etwa, dass wir uns mit ein paar Amateuren wie euch belasten? Wie ihr zurückkommt und was ihr mit den Jungs anfangt, ist euer Bier. Genau. Na los, Colleen, worauf wartest du? Schieß schon und wirf die Jungs über Bord. Tut's wir nicht. können nicht mit ihnen nach Karen zurückkehren. Ich weiß nicht. Ach, komm. Nein, Timmy, sprich! <lacht> <lacht> ah, Gib den Hund weg! Colleen, ah. Die Töne weg! So. jetzt oder nie! Los, Oh, was ist was? das denn? Was ist denn die Mist, Mist. Kommt Das Netz auf einmal her. Ah, Mist. Oh, das gibt's doch nicht. Die Küstenwache! Ja! Oh. Hier spricht Captain Morrison von der Küstenwache. Wir wissen von ihren Geschäften. Geben Sie auf! Sie sind verhaftet! Captain Morrison! Ein Glück, dass Sie da sind! <lacht> Das Schiff der Küstenwache ging längsseits. Und ein Offizier sprang herüber auf die Lilybeth. Bist du Julian? Nein, ich bin Dick. Julian ist mein Bruder. Er hat sie angefunkt, aber dann haben die Gangster ihn gefangen genommen. Er zappelt mit den anderen im Netz da. Joe, Tom, holt die Bande aus dem Netz. Sie ist Captain Morrison, nicht wahr? Wie haben Sie uns denn so schnell gefunden? Anne hat uns alarmiert. Wir sind gleich ausgelaufen und haben euch mit Radar überwacht. Ist alles in Ordnung? Ja, Anne, alles klar. Unser Freund Alf wusste nicht, auf was er sich da eingelassen hat. Aber er hat uns geholfen, als es darauf ankam. Nun, das wird sich bei der Untersuchung zeigen. Auf jeden Fall, das hier ist saubere Arbeit, mein Junge. Die ganze Bande in einem Netz. Bequemer können wir es nicht haben. Sollten wir nicht endlich Julian und Alf aus dem Netz befreien? Meine Leute sind schon dabei, seht ihr? Ja. Oh, Finger weg mich nicht so an. Vorsicht. Das war Rettung in letzter Sekunde. Danke. Ja, Timmy, du hast mal wieder die halbe Arbeit gemacht. Unsere Freiheit verdanken wir Timmy und Ann, die nicht lange gezögert hat, sich Captain Morrison anzuvertrauen. Allerdings. Danke, Anne. Gut gemacht. Vielen Dank. Wir haben den Job ja praktisch schon für Sie erledigt. Ich muss zugeben, dass wir es ohne euch vielleicht nicht geschafft hätten. Eine Hand wäscht die andere, Captain. geht. <lacht> der Hund schlägt mich ab. Tja, und manchmal wäscht eben auch eine Zunge die helfende Hand. und, Dick, und, und der Hund. Wir są die besten ja. ja, nie ma problemu, że nie ma problemu, że nie ma problemu, że nie ma